Salmul 243 al Sfintei Tainea Preoției. Aleluia, slavăție, Doamne, fiindcă prin Taina Preoției, mâinile episcopilor tăi a prinse de har pe creștetele noastre a împreunat. Aleluia, slavăție, Doamne, fiindcă prin Taina Preoției, chemare de a fi neamul tău cel Sfânt și Preoțesc, ne-ai chemat și ne a arătat. Aleluia, slavăție. Doamne, fiindcă prin taina preoției, cum să fim preoți în veac, ca Melchisedec, porunca Ta sfântă, am ascultat. Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă prin taina preoției, să fim iscuțiți în lucrarea Sfintilor Taine, ne-ai învățat. Aleluia, slavă ți Doamne, fiindcă prin taina preoției, noi lumina Sfintei Evangheliei am împărțit când am predicat. Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă prin taina preoției, porunca Ta luați, duh Sfânt, cu smerite inimii, am ascultat. Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă prin taina preoției, să păstorim biserica Ta câștigată cu sângele Tău, ne-ai dat. Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă prin taina preoției, puterea Ta de a ierta păcatele fraților noștri prin noi, ai lucrat. Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă prin taina preoției, puterea Ta de a învăța pe frați calea mântuirii și de a face părinții episcopilor tăi a încredința. Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă prin taina preoției, Dumnezeu har, neputințele noastre le-a vindecat și din mâinile Sfântului Duh preoția ca pe un dar am luat.